Jó estét kívánok! A klubrádió Rádió zenés-irodalmi műsorának mikrofonjánál kivételesen a műsorszerkesztője köszönti önöket. És a mai annál is rendhagyobb adás, mert ma van a négyszázadik adásunk, aminek keretében a vendégem egy olyan valaki lesz, akit a műsorhallgatói nagyon is jól ismernek. Nem más, mint aki ezt a kis rövid arszpoetikának beillő szöveget is írta, amit most meghallgatunk Valc Péter előadásában és utána föl is konferálom azoknak a kedvéért, akik ebből nem jönnek rá. A városok nem csak egymás melletti épületekből állnak, hanem egymás alatti, láthatatlan rétegekből is. Milliárd várost építenek így egymásra benne élők, akik hol összefutnak, hol elkerülik egymást, mint az aszfalton a hajszárepedések. És a végén már senki se tudja, hogy ki követ, ki csodát. A körforgalomban nincsen végállomás, van, aki kísérti a sorsát, és mindig a csatorna fedélre lép. De az életben mindez akár máshogyan is lehet, gondolta, amíg a buszra várt. Szóval a városhoz való mérhetetlen vonzalom, metaforikus és szójátékos beszéd és a közlekedés centrális szerepe. Alig hanem a hallgatók és az irodalmi közönség ebből már kitalálták, hogy a mai 400. belső közlés vendége nem más, mint maga a műsor vezetője, Szegő János. A mikrofonnál pedig most Pályi már kérdezi őt. A részletet Valc Péter olvasta föl. Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! Nem mindenki tudja, hogy a műsor címét is te adtad még a legelején, amikor még messze nem vettél részt a készítésében, de nem tudtam jobb emberhez fordulni a címügyében, mint hozzád. És azonnal meg is született ez az azóta is a szerepét kiválóan betöltő műsor cím. É, emlékszem, hogy hétvégi ebéd közben hívtál fel a hiszem telefonon, és valahogy beugrott, hogy nem első legyen, akkor hanem belső. Én úgy emlékszem, hogy este volt, és még dohányoztam, és az Erkéről hívtalak föl, de ezen most nem fogunk összevetni. Annyit még elárulunk, hogy ez a műsor eredetileg két másik műsor ötletből lett összegyúrva. Az egyik volt a publikálatlan szövegek felolvasása, a másik pedig egy olyan portré műsor, amelyik az adott illető életének az állomásait próbálja sorra venni. Hogy hogyan jutott el oda, ahol most tart. És ennek lettek volna eredetileg a sarok kö amelyek egy-egy fordulóponthoz kapcsolódnak. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy ma ezt a modellt is kipróbáljuk, mindjárt meg is hallgatjuk az első zenét, és azzal kapcsolatban az életút első szakaszáról is hallani fogunk, viszont nem nélkülözzük az eddig nem nyilvános szövegek bemutatását sem. És azt már biztos végképp kevesen tudják, hogy Szegő János, akiről mindenkinek a mások szövegeinek az értelmezése és az azokon való dolgozás jut eszébe, valaha próbálkozott prózaírással is, bár hozzá kell tenni, hogy nem az az indulásakor, és nem is volt hosszú ez a próbálkozás, mégis megtörtént egyszer. Úgyhogy, amit most hallottak belőle, az is ebből származik, de csemegeként még később is fogunk hallani valódi hosszabb részleteket. Az is érdekes egyébként, hogy most ilyen intim helyzetbe kerültünk, hogy én téged kérdezlek önmagadról, mert ez távol áll a kapcsolatunktól, miközben az ismerettségünk éppen így kezdődött. Emlékszel, hogy találkoztunk? Igen, egy hosszú interjút készítettél velem egy kutatáshoz, egy szociológiai társadalomtörténeti kutatáshoz, Ferencváros mélyén a Bakácstér mellett találkoztunk 2006-ba, hétbe? Én úgy emlékszem, hogy a kettőnek a határán. Na, valahol igen. a határán, és velem egy ilyen narratív életút interjút készítettél, tehát pont úgy ismerkedünk meg, hogy ebbe az intim helyzetbe voltunk hosszan. Úgy is kezdődött az a beszélgetés is, hogy megszülettél és a gyerekkorodról beszéltél és ezzel lesz kapcsolatos a mai első zene is. Illetve a most közel két éves kisfiat születéséhez is kötődik. Mesélnél erről a zenéről, hogy ez a Mozart Sonát a Kurták György előadásában mikhez kapcsolódik az életedben? Igen, ha már én állatorvosi lóként is vagyok itt a stúdióban, gondoltam, hogy a zenéket megtalálom különböző életszakaszokhoz, de és abban biztos voltam, hogy a gyerekkort nekem a klasszikus zene fogja jelenteni, elsősorban apám miatt, aki nagyon nagy zenehallgató volt, elsősorban klasszikus komoly zene, illetve jazz. Utóbbiból egyébként életem, tehát vége felé inkább a kortárs kísérletit szerette. De a klasszikus zene az nekünk nagyon evidens volt otthon, Én gyerekkoromban tényleg a Mozartnak, a Leopold Mozartnak volt a gyerek szimfóniája, azt nagyon szerettem hallgatni, és abban is biztos voltam majdnem, hogy, hogy Mozartot fogok hozni, bár eszembe jutott a Jászdujra szemből Woody Allen, nagy dilemmája, hogy Duke Ellington vagy Bartók Béla lemez szóljon az egyik rendezvún, amikor a lány fölmegy a kék lére és azt nem tudom, hogy hogy döntött. Én most inkább a módszertal kezdtem. És hogy már miért ez a konkrét zene az valóban ahhoz kapcsolódik, amikor megszületett a fiunk Misi, akkor valaki azt tanácsolta nekünk, egy, egy idősebb hölgy, hogy mindenképpen olyan altató zenét találjunk, amit visszatérően szeretünk hallgatni, és ami a misit is megnyugtatja, és ő ajánlotta ezt a kurtág előadta mozart szonát a részletet. egy nagyon atipikus előadás. Egyáltalán nem úgy játsza, mint egy zongoraművés, sokkal inkább úgy mint egy zeneszerző. Tehát ez tényleg interpretáció nagyon lassú, nagyon személyesőnek, ez Mártának az ő örök feleségének van dedikálva, és valahogy ebben a mozart szonátában, ennek a gyönyörű, tökéletességében, mintha összeáll az én gyerekkorom, meg az az én apakorom, ami most, ahogy mondtad, lassan két éve tart, és ezért gondoltam, hogy ez a módszer mint egy ilyen ring, ha már egy metaforák a város szerkezete, egy ilyen nagy körútként, akkor, akkor induljunk innen ebből a Mozart origóból. De fél órán keresztül gondolkodtam, hogy mi legyen, és lett, lett volna még 28 módszertom. Igen, és ezzel a ringel még a Bécs szeretetedbe is beavattál minket. Most akkor hallgassuk meg Wolfgang Amadeus Mozart d szonátáját Kurták györgy előadásában. György zongorázta ezt a módszertot, aki pedig hozta, az nem más, mint a belső közlés mai rendkívüli 400. adásának vendége, a műsorvezető Szegő János. A mai műsorvezető pedig a szerkesztő Pályi Márk. Még a következő két zene is a kamaszkorodhoz fog tartozni, John Coltrane, illetve a Kisper és a Borz, a kettő között pedig a titkos prózapróbálkozásodból is fogunk hallani egy részletet, de kicsit az eddigi felnőtt életpályádon is zongorázzunk végig. A pázmány esztétika szakán végeztél, először szabadúszó kritikus voltál, utána az első állásod a literánál volt, az irodalmi portál szerkesztője voltál két-három éven át, azután hívottát Géza a magvet kiadóhoz 2011-ben. Emlékszem, amikor megkérdezted, hogy szerintem elfogadja de, és ez vajon majd mivel jár az életedre nézve, ilyen kérdéseket pont akkor tesz fel valaki, amikor életeleg jobb ajánlata váratlanul megtalálja őt, és nem tud köpni megnyelni. Én is ilyen esetekben reagáltam mindig így, hogy hopp, még egy kicsit mérlegelem, azóta is ott dolgozol, a kortárs magyar irodalom népszerű terjesztője vagy. Másfelől nézve viszont, ha úgy vesszük, akkor a kezdeti nagyon tág pálya felől indulva egy fokozatos szűkülésen mentél keresztül. Már eleve a szerkesztői léted korlátozta a kritikusi pályád a szabad gyakorlását, aztán a magvető alkalmazottjaként már konkrétan etikátlanságnak tartottad volna, ha más szerzőkről írsz recenziót, pláne ha saját szerzőkről, és amellett pedig nyilván a cégnek az érdekeit is figyelembe kell venned, amikor nyilatkozol valamiről. Ezeket nem éled, meg veszteségként, illetve hát, ha ma húsz évvel a kezdetek után visszatekintesz, hogyan összegzed az eddigi pályádnak nemcsak az eredményeit, hanem az ellentmondásait. A kritikusi attitűdemet vagy képességemet valóban át kellett teljesen hangolnom egy belső, némi üzemmódra, de mikor szerkezt az ember, akkor ezekkel a jó esetben meglévő képességekkel jó, ha tisztában van, vagy tudja használni, csak valóban nem a nyilvánosságnak szánja, hanem az adott szövegnek vagy műalkotásnak a jobbítására, vagy az abban való közös munkába, amit a szerzővel végzünk. Hát, vagy a visszautasításokra, nem igaz? Igen, ez is igaz, valóban érdekes, hogy nevidensen, a publikálandók ők. Fontos, csak a pokrif része az életednek? Igen, ez is egy része az életemnek, és ahogyan a kritikusként a konfrontálódás nehezen ment, egyébként alkatilag nekem egy nehezem, nehezemre esik konfrontálódni, úgy itt szerkesztőként ez a része ugyanezen folytatása a kritikusi működésnek, hogy itt, itt is kritikusnak kell lenni. Valóban csak az mindig negatív kritika tud lenni. A pozitív kritikát pedig valóban fülekbe tudom beleírni, illetve hát áthangoltam magamat, ha már ilyen zenei metaforákban vagyunk a, a műsorvezetésre jobban, hát köszönhetően ennek az adásnak, műsor folyamnak, meg egyéb más rendezvényeknek. Ez nézhető szűkítésnek is, de közben meg egy nagyon otthonos helyen vagyok, úgyhogy ezt ilyen, én inkább egy pohárnak látom, de valóban érdekes lenne a 20 évvel korábbi magammal elbeszélgetni, miközben nekem tényleg két ilyen fixáción volt az egyetem vége felé, hogy először a litera, aztán a magvető, és ilyen szempontból kijött a szelvény, tehát mind a kettőt nagyon szerettem volna adott cél életszakaszomba és általában én az egyetem végére rájöttem, hogy nekem ez a hardball, ez a keményre főzött irodalomtudomány nem az asztalom, ez a mozgó attitűd, ez ami valahogy egy kávéház, egy könyvesbolt, meg egy színpad között mozog, ez inkább felel meg az alkatomnak, úgyhogy én ilyen szempontból azt gondolom, hogy a helyemen vagyok. Az írásnak ez a rutinja, az sokszor érzem a hiányát. Miközben, amikor elkezdtem a magvetőnél dolgozni, egyrészt az tényleg egy fantasztikus érzés volt morsányi a hívására menni vagy jönni, de először élveztem, hogy nem kell X karaktert leírnom, mint ami a literánál volt, de utána, mint a madára még nem röpül, akkor kicsit repképtelenné válik, úgyhogy azóta, ha alkalmi szöveget kell írnom, akkor nehezebben is lendülök bele, aztán egy idő után elkezdem élvezni, de ezek mindig alkalmazott szövegek. És szóval... Fülszövegek. Fülszövegek. Nem tudjuk, hogy a könyvnek a Hát Ján mondjuk azt olvassuk, amit te írtál. Igen, fülszövegek, mert a szerkesztő nem írja oda a saját nevét a fülszöveghez, az evidens, ez egy ilyen szolgáltató. Szöveg, de ezen kívül is azért néha kapok felkérést eszére, elemzésre, vagy valamilyen más tárgyú írásra, akkor azt nehezebben írom, meg, de aztán elkezdem élvezni, viszont a hangsúly az a felkérésem van, és nekem ezért nem lett a szemai élet, mivel mostanáig, de ki tudja, még meglódulhatok, mint atya jóreg barátom Vajda a Miklós, aki 78 évesen első egy szerző, egy. Kiváló memoárral, de hát hogy addig nem kéne várnom. Hogy nekem az volt mindig a reflexem, és megint apámhoz kell kötni magamat, mint egy ilyen jó is a Kályhához, hogy apám újságíró volt, hogy mindig akkor írt, hogyha felkérést kapott, és neki nem volt ilyen, hogy így neki olyan volt, hogy határidő lapzárta, Én is valahogy ebbe ebben vagyok benne, és ezen nem tudtam, ezen a membránon még átmenni, hogy most csak írjak valamit, aztán majd ki lesz az adva, hanem nem, felkérés, 500 karakter, írd meg reggelig, a kakaóról megírom. Majd még a Freudizmusra is lesz szó, akár csak a közlekedésről. A belső közlés műsorvezetője éppen 9 éve vagy. 2016 első hónapjaiban ültél először a klubrádió mikrofonja elé ebben a feladatkörben, ma pedig már te vagy a műsor egyetlen állandó műsorvezetője. De most hallgassuk meg a korábban már említett John Coltrane számot, és utána mesélj arról, hogy miről szól ez neked. John Coltrane játszotta a My Favorite Things-t, ebből hallottunk egy részletet, Szegő János választotta a mai 400. belső közlés vendége, aki most ő maga kérdezett. Mesélj kérlek arról, hogy mit jelent neked ez a zene, és melyik életszakaszothoz kötődik. Hát ez egy állandó életszakasz, inkább a személyiségemnek egy állandó vetülete, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, ami a gicshez való viszony, vagy a gics gyanús dolgokhoz való viszony, illetve annak a mentő körülménye, hogy ezt a gicset adott esetben lehet egy kicsit dekonstruálni, és számomra ez a Coltrane, ami az eredeti musicalből a muzsika hangjából van kölcsönözve, egy olyan át Játszása, amiben valahogyan a, a szépsége megmarad, de egy kicsit atonálisabbá válik, de bennem egy nagyon nagy fokú igény van a szem a harmóniára, már ami a zenét illeti, és én ezért ezeket a klasszikus műzikeleket nagyon-nagyon szeretem. Az operetteket már kevésbé, ott egy kicsit, nekem már fölmegy a glükóz, de ezeket a jól megcsinált zükkeleket, ezeket a klasszikusokat nagyon szeretem, és hát a, a muzsika hangja az egy egészen csodálatos alkotás. A története nagyon zavarba ejtő, gyakorlatilag, hogy ott rohangálnak az Alpok lankáig közt a kis a nácik elő, de egyébként meg a zenéje csodálatos, és ez a coltrén átirat meg egyszerre valahogy ennek a, a, a szépségét is mutatja, meg azt is, hogy ez egy rettenetesen vágyott nehéz dolog megtalálni ezeket a kedvenc dolgainkat, úgyhogy egy ilyen nag nagyon fontos, állandó zene a fülembe, ha tetszik. Az el, a labdallam is, meg az, ahogyan ezt a Coltrane így, így szétjátsza. És amit mondtál, hogy ez tulajdonképpen minden életszakaszodhoz kötődik, mint lennének az életedbe olyan dolgok, amik soha nem változtak meg. Tehát valahogy alakult gyerekkorodba egy kötődésed, és az így állandóan így marad az az érzésem, hogy több ilyen dolog is van. Igen, és hogyha most a térre jövünk, akkor olyas, mert mondjuk ugyanarra a térre, mondjuk az Oktogonra, nem a Aradi utca felől sétálok ki egyszer, hanem mondjuk a Lisz-Ferenc tér felől, de és onnan máshogy nézek rá, de ugyanarra a térre nézek rá. Hogy persze az egy másik tér attól már, de nekem ezek az otthonosságok, ezek a hangulatok, ezek nagyon kellenek, ezek nagyon sokszor tényleg városokhoz kapcsolódnak személyekhez, személyek hiányához és a terek meglétéhez, és vannak -e, ehhez bizony kísérőzenék, úgyhogy az egyik vezérmotívum az ez volt, amikor a válogatásra felkértél, a másik pedig, hogy egy ilyen személyes portré is legyen. És meddig hívtad az octagont NAV 7 térnek? Ez egy jó kérdés, és gondolkodtam rajta. Azt pont nem szoktam annyira mondani, de olyanokat, amiknél érzem a politikai töltetet, ott a, ott a mai napig én adott esetben szeretem az el másik nevét mondani. Tehát Salai Fürst, azok szerintem olyan figurák, akiktől nem kellett volna a 90-ben venni az utcaterület, most a Pesti Barnabás nem említve. Úgyhogy ezeket én anachronisztikusan így mondom, ahogy kell. Majakowski. Majakowski esetében is hajlamos vagyok erre. A köztársaság térrel vagyok gondban, mert annyiszor használom a azt a metróállomást, hogy Pápa teresíted nekem is, de közben azért én szeretném egy egykori köztársaságunkat, miközben már a pártháznak a állapota jelzi ennek a múltbeliségét, de, de valóban Pápa tér, a Dimitrovot azért azt nem mondom Dimitrovnak, és azért az Engelsz teret se, de nekem azért ez a gyerekkori térkép még ott van a fejemben valóban. Akkor most hallgassunk meg egy próza részletet is, ami szintén a város térképhez kapcsolódik. Szegő János írta, eddig nem volt nyilvános, és Valc Péter olvassa föl. Néhány hete, amikor véglegesen fordult az idő, szokott rá a temetőbe járásra. Először Óbudára ment ki szombaton. Jó levegőn akart lenni, és csöndben maradni. Korábban mindig célirányosan ment temetésekre. Volt időpont, amit nem késhet le. Parcellahely, amit meg kell találni, és főleg emberek, gyászemberek, rokonok, barátok, kollégák, akikkel beszélgetni kell. Vagy ami még rosszabb, nem beszéddel jelezni, hogy igen, mindig a legjobbak, meg hogy neki már könnyebb oda állt, holott erről fogalmasa lehet. Inkább nem elviselhetetlenül rossz ideát. Most azonban minden más volt. Nem volt időpont, nem volt helyszín, nem voltak emberek. Így aztán lett idő, lett tér és lett közeg. Maga dönthette, milyen tempóban sétál, és nem kellett sem a leglassabb öregözvegyhez mérni a saját lépteit, sem a szaporázókhoz, akik túl akarnak lenni az egészen. Óbuda után elhatározta, hogy kétféle menetrendje lesz. Az egyik hétvégén a peremtemetők bezötjök ki. Óbuda után, csepel, rákos Rákospalota és így tovább. A másik hétvégén pedig a nagy sírkerteket keresi fel, mivel szerette a véletleneket is, az éppen érkező jármű alapján választott. Ha bent állt a 37-es villamos, akkor az új köztemető. Ha éppen jött a 8-as busz az Urániánál, akkor a farkas rét. Gyorsan kialakultak a szokásai. Komótos séta, körciklusokban, konkrét sírok bejárása, évszámok összeadása és kivonása. Végtére is így lesz az okleveles villamosmérnök, vagy a négy gyermeket nevelő anya élete másodikosoknak való számtani művelet. Valc Péter olvasta föl Szegő János titkos prózairói próbálkozásának egyik darabját. Mielőtt még beszélnénk arról, hogy mik maguk ezek a szövegek, amikből most részleteket hallunk, egy picit a most hallott részlet témájáról is beszéljünk. A közlekedés iránti figyelmed úgy szövi át az életedet, mint a villamos a várost. Soha nem merült föl benned, hogy te legyél vitézi, Dávid? Azért is kérdezem, mert a nagyszerű ismert zongoristában, Darvas Kristófban, akinek szintén ilyen sőt, még a tiédnél is erősebb hajlama és hozzáértése van a közlekedéshez. Volt egy olyan pont az életébe, amikor fölmerült. Örülök, hogy szóba hoztad ezt és konkrétan Kristófot, és akivel, amikor találkozunk valami rendezvényen, vagy közös munkás során általában órákon keresztül nem szállok inkább én le ő róla, de ő valóban elképesztő, hogy mennyire akurátosan akár a Facebookon is kommenteli ezeket a dolgokat. Valószínűleg a matematikában való járatlanságon, vagy az a fajta diszkalkulia, az terelt nekem egy másik vágányra, de ha egy kicsit jobb lennék műszaki ügyekben, meg jobb lenne ez a képességem, akkor lehet, hogy közlekedésmérnök lettem volna. Egy látáns közlekedésmérnök az abszolút van bennem. Titokban nem találsz ki járatokat, villamosvonalakat, mert én metrókat szoktam, így minden két évben kitalálok egy új metróhálózatot. De hogy nem rendszeresen, a régieket vetem össze. És hát most arra látom egyébként az, hogy ez egy ilyen, tényleg egy szubkultúra, ami az internetnek hála megtalálja azokat a figuráit, akik vagy teoretikus munkásságokat fejtik ki, vagy videóznak. Én egyelőre ennek csak állandó passzív szemlélője vagyok, de hát itt is a, nem akarom a fiam előtérbe tolni, de nagyon nagy öröm, hogy most ezt például a fiammal Ketten gyakorolhatjuk, és akkor az ő rá csodálkozhatok rá én is dolgokra. Lennének ötleteim nekem is, hogy mi hova mehetne, meg hova ne menjen. Hát Magyarországra tényleg nagyon ráférne a fejlesztés ezen a téren is. Szerinted mivel függ össze amúgy ennek a kialakulása egy érzékeny személyiségben, igaza van a Freudnak, aki szerint ez is valamilyen szexuális elhárító mechanizmus része? Akár ebbe is lehet igazság. Amit én észrevettem, hogy azok az emberek, akiknek ez a közlekedés így folyamatosan beakad, vagy úton van, azok valahogyan a, éppen a monotóniában lelnek valami nagyon izgalmas dinamikát, és a kiszámíthatóságban meg valami kreativitást, és nyugtatólag hat. Tehát én azt gondolom, hogy manapság most már majdnem mindenkire, aki egy kicsit más máshogy látja, talán a világot írásítik ezt az Asperger utcai végállomást, Zárójel Asperger egy bécsi nagy gyerekgyógyász volt, akinek aztán néhány évre ezelőtt kiderült a eléggé sötét múltja, tehát attól még hívjuk Aspergernek, mert így hívták őt is. Hogy, hogy ez, látom, amikor vannak ilyen nostalgia buszozások, akkor oda én el szoktam menni. Én ott egy nagyon civilnek tűnök, és egy nagyon ilyen, ilyen kívülállónak, ahhoz a hardcore közlekedés mániásokhoz képest, akiknél látom, hogy tényleg rá kattantak erre a dologra. Én inkább az instabilitás és az otthonosság, és az otthonosságnak pont az a fura paradoxonja, hogy az az út közben van otthon. Ezt látom a közlekedésben, és még, még egyszer ennek a kötött pálya nem véletlenül egy nagyon erős vonala, hogy a kötött pályára tekeredünk rá nagyon sokan, vagy úgy vagyunk, sinen, hogy a kötött pályát preferáljuk, és valahogy ennek az a megérkezésnek és az elindulásnak az örök lehetősége talán. Tehát én például nekem kimenni egy pályaudvarra, akár itt Budapesten, pláne bárhol máshol a világon, ahol vagyok, az egy program, megnézni, hogy most beérkezik egy vonat, indul egy vonat, és nézni az embereket, nézni a szerelvényeket, és ez valami állandóan feltöltő dolog, úgyhogy gyerekkoromban a nyugati menet lakhattam nagyon sokáig, most a keleti közelében lakom, és bizony én ezeket az életemben, ha lehet, akkor integrálom intermodiálisan, hogy lássak ilyen típusú lehetőségeket az életbe. Általában nem indulunk el, de akár el is indulhatunk. Tényleg van valamilyen fura érzelmi rezgés a pályaudvarokkal, mert mondjuk még én is, akinél ez amúgy nem jellemző, Tallinnban nagyon markánsan elcsodálkoztam, hogy mennyire kicsi volt a pályaudvar. Uh -huh. Nyolc és fél vágány volt, és kilencedik ez már nagyon kin volt messze. Azt hiszem, az a Harry potter -i amikor valamiről, amiről mindig azt gondolod, hogy egy ilyen nagy és befogadó közeg és egy csarnok, ott hirtelen egy ilyen kis Hát én a nyugati is zsugorodni látom, bocsáss meg, és nekem olyan revizionista módon helyezik az a két-három felszedett vágány, amit még a 2006-2010 közötti kormányzat számolt fel, hogy majd oda építenek egy negyedet, amiből persze negyedselet sem is se eled, de nekem is valahogy a nyugati is gyerekkorommal egy sokkal gazdagabb valami volt, és ami még föltűnik mostanában, ezek az új motorvonatok baromi jó, csak olyan monotonál tették a pályát, mert akkor minden vágányon ugyanolyan motorvonat van. Tehát az, a régen volt hogy ilyen BHV, olyan kocsi, ilyen kocsi. Meg a színek. Meg a színek, nincsenek gyakorlatilag mint egy ilyen tiditoli az egész, tehát tényleg, várni kell egy, egy ilyen szedetvedett fecskét, hogy egyáltalán berepüljön esetleg zónázóba. Akkor maradjunk a következő zene kapcsán is az utazás és az egyhelyben lét témájánál, a Kispál és a Borz autók a tenger felé című dalának a Happy Borzday koncertváltozatát fogjuk hallani, és utána folytatjuk Szegő Jánossal. Aztán az autók a felé hangzott el, Szegő János választotta. Melyik életszakaszothoz kötődik ez a zene, és milyen fordulatok játszottak le akkor benned? Hát a gimnázium második fele leginkább, és a lázadásnak a mondjuk így lehetőségem, az én személyiségem től meglehetősen távol volt a konfrontálódás mellett talán a, a lázadás is, és valahogy a kispárt, amikor felfedeztem, ez tényleg a 98-99 körül lehetett, akkor visszamenőleg is befogadtam ezeket a akkor már meglévő ezeket A Happy Boys Day az nekem már egy történeti dolog volt pont emiatt, és nagyon szerettem, és szeretem a mai napig ennek a koncertlemeznek a esetlegességeit, a mindenféle gigszereket, amik rajta vannak, és hát ezt a számot is. Sokáig gondolkodtam a Zár az égbolton, amihez meg a Jancsó filmhez kapcsolódik a nekem lámpást adotthoz, de végül ezt választottam, mert ezt nagyon-nagyon szeretem, ezt a számot is, és megint leszem a kispálhoz képest ez egy kicsit ilyen felhangoltabb tónusú valami, vagy a lovasi alkatához képest ez egy kicsit így, hanem is de ilyen unplugged jellegű, túl színes valami, de én pont ezt is szeretem, hogy ez is benne van, és ahhoz az életszakaszom az, amikor a gimnáziumba jártam a Teleki Blanka gimnáziumba, akkor nagyon közel kerültem a színjátszáshoz, az akkori legjobb barátom, Fábián Péter volt, aki nem azonos a színházban dolgozó Fábien Péterrel, csak azért mondom, hogy ebben már voltak adott esetben félértés, hogy az én Fábián Péteremnek, már sajnos nem itt él, hanem külföldön keresi a kenyerét, de meg srác, és vele nagyon sokat jártunk koncertek és jó volt ez az alternatív rocker barátom, aki megjelent a Szent István körúton, és bőr, bőrkabált hosszúhaj, stb. Tehát nagyon-nagyon jó volt, és, az, és az, az éveken át nekem ezek a kispál és a borz albumok, számok nagyon fontosak voltak, és, és ezért ez egy ilyen örök visszatérés, és ez a szám is ilyen. és pont az, mint mondasz, az megint az elutazás, elvágyódás és a megérkezés. Megmondom őszintén, ugye én, <tos> mint régi nagy kispálos, ezzel nem voltam tisztában, hogy neked ez fontos volt, de ami még jobban meglepett most, hogy arról se volt fogalmam hogy a színházzal kacérkodt el, úgyhogy milyen különös dolgokat tudok meg. Úgyhogy e... Majdnem húsz éve ismerlek. Igen, ezek szerint ez nem mint a srác, nem szólott meg nyolc éves korában, mert nem volt büdös a tojása, rossz angol viccbe. Volt egy színjátszókör a gimibe is, és utána én átkerültem egy másik csoportba, és akik ezeket összekötött, az Rajkai Zoltának, ugyanabban a gimnáziumban járt, ahova mi, mi én is jártam, meg ez a srác Fabian Péter, és ebben a Gecse Jolán által alapított voltam benne pár évig, és hát illetve Weber Katái kiváló művészeket adott ez a közeg, ez a csoport a magyar kultúrának. So sokan persze más csinálunk, például én magam is, de azért ez egy fantasztikus dolog volt, akkor ott... Ha megnézzük egyébként, a zenék, amiket hoztál, főleg a gyerekkorhoz, a kamaszkorhoz és a fiatal felnőttkorhoz korhoz kötődnek, tehát pont addig, amíg nem lehetett tagolni a felnőtt életpályádat, munkahelyek és egyéb világi eredmények szerint, addig tagolták ezek a befogadott művészeti termékek, és gondolom gondolma velük járó hangulatok, atmoszférák. Igen. De nekem ez a fiatal korom nyilván most már lezárult, mert 42 éves vagyok, sőt, 43. leszek, de valahogy ezzel nem tudom, hogy nem akarok szembesülni, és az életevet inkább ilyen kontinuitásban látom, mint egy ilyen hosszú alapjárat, amire ha lehet, hogy átigszállok egy másikra, még mindig ugyanaz az utat teszem meg. Tehát érdekes, hogy mindig a fordulatokat említed, de én meg inkább ezeket a folyamatokat látom ezekben a zenékben is, főleg ezekhez a való visszatérésbe. Ma már lehet akár 80 éves korig kölyökösnek lenni. Igen, van, akinek ez jól sikerül, van, akinek kevésbé, de lehet. olyan most egy másik közlekedési metafora, mint amiket az előbb említettél, a körforgalom, illetve a végállomás, hújon le a lepel arról a próza részletedről, ami a legjobban mutatja, hogy valójában milyen ígéretes irányok is voltak benne. Valcpéter felolvasását hallják. Körforgalom, végállomás. Betilt prózák. Részlet. Az ingatlan közvetítő azonnal utálta ezt a lakást. Bese kellett lépnie, hogy utálja. Már a lépcsőházban megcsapta a hideg doh, a hétvégéről melegített lecsó és a macska húgy húzatos elegye. Éppen, mint régen a nagyanyjánál. Az első néhány érdeklődő fejcsúválása után azt is tudta, hogy ennyiért nem fogja tudni eladni. Azért még jöttek a potenciális nemvevők, ő pedig megunta, hogy fölmondja a szokásos szöveget. 77 négyzetméter, két és fél szoba, a konyhából nyílik a szoba, ami átalakítható amerikai konyhának. Hogy az milyen, mint a filmekben, alacsony a rezsie. Dél kapja a legtöbb fényt, a fürdőszobát fel kell újítani, de a parketta egészen rendben van, ahhoz kell Képest, mire ideért a szövegben már nem figyeltek rá. Volt, aki a plafon bámulta, volt, aki próbálta elképzelni, milyen lehet az üres tér bútorokkal, de a legtöbben az ablakhoz léptek. Elhúzták a poros függönyt, nagy nehezen kinyitották a beroskat ablakot, és jó messzire kikokocskáltak. A függönyről a fénybe spricceltek a por csillám szemcséj. Lehetséges, soha meg nem történő élethelyzet. Mindenki beleéli magát egy pillanatra, milyen lenne ebben a hodályban otthon lenni, reggel felébredni, elhúzni a sötétítőt, kitárni az ablakot, és beleszippantani a napba. Aztán fogja magát, és soha nem jön még a ház közelébe se. Egy alkalommal az aktuális plafon bámuló, szobafelmérő, ablakon kimerengő, nem bevő, megkérdezte, mit tudni az előző lakóról. A közvetítő erre, ahelyett, hogy elmesélte volna, hogy egy négytagú család lakott benne, unalmában más történetbe fogott. Egy öregasszony lakott itt, akit öregségére magára hagytak. És itt is halt meg? Itt? kérdezett vissza az átlagosnál is tétovább látogató, aki tohonya lényét erélyes hangszínnel próbálta leplezni és körbepillantott. Hogy itt? Ebben a sarokban, vagy ebben a szobában, vagy a lakásban. A közvetítő fémes hatalom így térzett a szájában. Igen, itt, ebben a szobában. Az érdeklődő, mintha a koporsóba lépett volna, gyorsan hátrább állt. A fehér falakat bámulta. Az ingatlanos igyekezett követni a bambba de közben elébe vágni, hogy ő irányíthassa a helyzetet. A szokásos tiszteletudó elköszönés a végén a megrendült fél részéről, hogy majd keresni fogja. A következő körben már ő hozta szóba a lakás előtörténetét. Amikor le kellett írni az agyonütött áldozatot, a nagyanyja arcát vette alapul. Azt roncsolta szét a szavakban. De ezúttal a fiatal párt egyáltalán nem rázta meg a sajnálatra méltó tény, hogy a süketségben magára hagyott öregasszony itt, éppen itt halt meg. Csalódottan, szomorúan beszélt tovább a bojlercseréről, Hiába. Attól kétség kívül jobban megijedtek. Neki több kellett. A fiatal, főiskolát kezdő nővérek, két lánytestvér éppen alkalmas alanynak tűnt a kísérlet tovább élezésére. Előadta a lakás praktikus előnyeit, meg hogy jó a közlekedés, majd rátért a titokra, amit ő neki el kell mondania, hogyha továbbra is a szemükbe akar nézni. Nem, mintha addig a szemükbe nézett volna. Hogy itt egy öreg asszonyt, és agyalágyult férjét is meggyilkolták. Ha már nem ismerte a nagyapját, hiszen még születés előtt meghalt, Most hat meg őt is, ha éppen a halálával, akkor úgy. Így gyilkolták meg őket, az így leplét, hogy az alatt sújtottak le rájuk, kár volt hozzátennie ezt belátta utólag, hisz így a vérbe fagyva sem azt jelentette, hogy konkrétan itt volt a tócsa, meg még egy tócsa, amiből nagy közös alvat vértólet, két külön élet horpattan közös medre, hanem amolyan képes beszéd maradt. A metafora ezúttal is az alkutárját képezte. Valc Péter olvasott föl Szegő János titkos prózai próbálkozásából. Az otthoni gépem adatai szerint 11-12 évvel ezelőtt küldted át nekem ezeket az írásokat. Te emlékszel, hogy mikor kísérleteztél ezzel, és miért? Úgy éreztem, hogy exhumálnánk, mint lehetséges írót, aki végül nem, nem született meg, vagy nem a bábállapotból -bá, bá röpült ki. Hát valószínűleg egyelőre ezt történt. Egyelőre ezt történik, illetve hát ez most egy stimuláló gesztus lesz, vagy egy reanimáló gesztus. Én ugye emlékszem, hogy akkor kaptam egy konkrét felkérést egy folyóirat szerkesztőségétől, hogy írjak szövegeket, de te azt mondod, hogy ezek nem jelentek meg. Vagy itt, itt megint egy frajdi hárítás van a részemről, Kacérkodás volt inkább az anyaggal, a formával, de mindig abba botlottam vele, hogy vagy túl eszeisztikus, vagy túl nádasisztikus annak a kritériumrendszernek, amilyen én vagyok, és inkább aztán így abba hagytam. Ez az ilyen a bennem lévő örök, mert vagy eszterházi, ez a Thomas Mani Göte vagy Schiller kérdés, vagy Tolstoy vagy hogy én alkatilag azért meglehetősen inkább az eszterházi féle attitűd vagyok, amit voltál kedves mondani a nyelvhez való intenzív viszonyban, de olvasóként megem, abszolút a náda féle hidegebb nyűgözött le, vagy nyűgöz le inkább, ez nem választás kérdés, és íráskor ez nekem egy dilemma volt, hogy a saját irányomba menjek el, ami nem biztos, hogy az irányi út, <gül> láthatóan, vagy menjek el egy másikba, ami inkább egy rejtettebb személyiségem, ez a megfigyelői, huajöri, és az utóbbit nem terheltem kellőképpen, hogy ebből kiszakadjon valami, azt hiszem, így tudnám analizálni. Két zenét fogunk még hallani a műsor hátra levő részében, egyrészt House Simmer Mountain című dalát az Interstellar című filmből, amelyet futáskor hallgattál, utána pedig a Visei a Seven seas -t. Beszéljünk az elsőről. A tetest alkatod közös kedvenc száz évvel ezelőtti írónkér, a Hevesi Andrásére hasonlít. Igaz, hogy ő is beállt a francia hadseregbe antifasiszta hevületből, és aztán az első ütközetben meg is halt 38 évesen, de azért azt nem feltételezem róla, hogy futott volna is, pedig ő is közel lakott a Margit szigethez, mint sokáig te. Neked hogyan kezdődött a testtudatosság? Ez egy nagyon fontos téma az egész életemnek. kapám mellett, hogy újságíró volt, sportúságíró is volt, és életem 20-valány igen, megnehezítette és keserítette, hogy az ő egykori sportoló cimborái, általában az zömen nehéz atlétikából jött remek emberek állandóan kérdeztek engem, hogy boxolni fogok, dzsudozni fogok, birkózni fogok, súlytemelni fogok. Egyikhez hát se volt semmi érzékem, és nagyon nem szerettem ezeket, és a koordinációtól kezdve, saját testképeimén nagyon nem tetszett ez a dolog. A fotbalt megtaláltam magamnak, kamaszként, azt nagyon szerettem csinálni. Futni az életben nem gondoltam volna, hogy valaha szeretni fogok, és kb. mint a Forest Gumban, a Tom Hanks, egy ilyen pillanatban úgy éreztem, hogy most vagy kifutok a bánat, Ból, amit nyilván a szerelem hurjai pengettek bennem, vagy pedig még megeszek, nem tudom, még egy dobostortát, és akkor úgy döntöttem, hogy felveszem a tornacipőt. Ez 2006 össze volt, és az életemben az volt a két-három ilyen nagy futókorszak volt. De ezek a futások számomra zenék nélkül elképzelhetetlenek lettek, valamint a Skaffander kell a zenén, és akkor rögtön az Interstellárnál vagyunk. Én a Skiffit, a nem szeretem, ezzel alól három film, és az egyik ezek közül pont az Interstellar, amit lenyűgözőnek tartott a mai napig, és ez a Hans-Cimber zene abszolút alkalmas volt a futásra, vagy algolomás nem most is, és a téli havas Margit szigetet látom magam előtt, ott azon a partszakaszon, ami ott Budára néz, ott, ahogy rovom a köröket, ott ezt nagyon szerettem hallgatni, mondom, főleg így ebbe a téli alkonyadba, vagy téli reggelbe, az csodálatos volt, és azóta ez egy ilyen visszatérő álmom, hogy a futtócipőmmel ébredek, és most parafrazzaljuk egy mostanában remek könyvet, de egyelőre ez marad ilyen szintén metafora. Az utolsó zene pedig a Seven Stues Avisail cohen -től. Erről is kérlek, hogy mondjál pár szót. Ez most a filmekhez fog megint kapcsolódni, mert a másik ilyen segédegyenes, ami nálam a zenékhez nagyon nagyban segítség, az a film. És ez a szén, ezt az Avisail Cohen nevű remek izraeli jazz-zenészt uh, részben a feleségemnek köszönhetően ismertem, meg is mentünk is el Pesti koncertjére a Műpába. Részben meg annak, hogy van két francia filmrendező, akik párban rendeznek filmeket, meg valami jól nevüket, Olivier Nakás és Erik Toledano. Nekik köszönhetően, az életrevalókat, a Szambát, illetve azt a filmet, aminek a magyar címe szevezetes Kövő nem a legjobb cím, de egy fantasztikusan szép francia komédia, és annak a zenéjét szerezte ez az Avishai Cohen, és annyira sok élet és dinamika van ebben a zenében, és ami egyszerre ez az észak-afrikai, de közben izraeli zene is, és a jazznek pont azt a mélységét hozza ki, hogy abból a kevésből milyen sok mindent lehet csinálni, mint hogy olyan nagyon kevés alapanyag van, de egy-két fűszerrel nagyon jól fel lehet dobni, és hogyha például bármikor hallgatom ezt, az a zenét, hogy nyilván eszembe jut a Marci, akivel ezt a filmet mi a gandómbrandemón láttuk. Remélem, hogy a hallgatók a mai edesban sok mindent megtudtak Szegő Jánosról, a belső közlés műsorvezetőjéről, akár olyasmit is, amit eddig nem tudtak most ugye a 400 csapásnál vagyunk, és örülök, hogy a 99-ediknél csatlakozhattam ebbe remek műsorba, de én örülnék, hogy az 500-ediknél fordítsuk meg a szerepeket, és tevőjel itt, ahol most én ülök. Az az érdekes, hogy soha nem tűnt olyan nagy számnak korábban a 200-edik, 300 400-edik, 400 ami ne jönne el soha. Most az 500-ra valamiért azt érzem, hogy ez egy soha el nem jövő jövőben lesz, de hát hallgassuk meg akkor először a hátralevő két dalból az elsőt, a Mantens Tanzsizi mert zenéjét az Interstellar című filmből. gay website. It's all male. I'm an artist. I'm a performance artist. I'm a master. This thing is three hundred bucks. I don't kick, I don't kick, I don't kick, I don't, I don't, I don't kick, Hans Zimmer dala szólt a Mountains. Hát képzeljék el, hogy ezt is, ahogy a még hátra elviselko elviseljkoándalt Szegő János választotta, aki a belső mai vendége volt. A 400. adásban ugyanis kivételesen őt, a műsorvezetőt kérdezte, a műsorszerkesztője Pályi Márk. A jövő héten már a rendes kerékvágásban Szegő János várja önöket Szászi Zoltán felvidéki íróval és költővel. Illetve még annyi meglepetést elmondok, hogy egy további újítást és fejlesztést tervezünk bevezetni. Szegő János minden adás elején néhány percben ajánlani fog egy számára fontos irodalmi művet. Nem feltétlenül kortársat, akár a legklasszikusabb is szóba jöhet. Az egyetlen szempont az lesz, hogy tartalmasan fog róla beszélni. Szóval annál inkább érdemes lesz hallgatni tovább a műsort a jövő héttől is. És akkor most Elvisei koendalával köszönjük a figyelmüket a hangmérnökök Csorba László és Horváth Ádám nevében. Búcsúzik önöktől Pályi Márk és Szegő János. Viszont hallásra!